David Copperfield, de Charles Dickens Pista 48 Corabia a pierit din nou sub valuri și apoi iar s-a ridicat. De data aceasta nu erau pe ea decât doi dintre cei patru oameni. Pe țărm, groaza devenea din ce în ce mai mare. Bărbații gemeau frângându-și mâinile, femeile țipau și-și ascundeau privirile. Unii alergau nebuniți în sus și în jos pe plajă, strigând după ajutor, deși era cu neputință să se încerce vreo salvare. Mă găseam și eu printre ei și, înnebunit, îi rugam pe câțiva pescar pe care îi cunoșteam să nu lase să piară sub ochii noștri două ființe nefericite. Ei mi-au arătat, nici nu știu cum i-am înțeles, căci în halul în care eram nu mai auzeam ce-mi spuneau, că o barcă de salvare cu un echipaj foarte curajos pornise cu un ceas înainte, dar nu izbutise să facă nimic. Nu mai rămânea nicio altă nădejde de salvare decât dacă s-ar găsi un nebun care să se arunce în apă cu o frânghie și să încerce să lua vârle. În clipa aceea am văzut cum se frământa lumea de pe plajă făcându-i loc lui Hem, care venea în fugă spre mare. Am alergat către el. Cred că l-am rugat să le vie ajutor celor care se necau, dar, deși eram cutremurat de spectacolul acela înfiorător, aerul hotărât de pe fața lui și privirea care o arunca spre mare, aceeași privire pe care o avusese și în dimineața când fugise Emily și pe care n-o putusem uita, m-au trezit și m-au făcut să-mi dau seama de primejdie. L-am prins în brațe și i-am rugat pe oamenii cu care vorbise în copilă înainte să nu-l lase să părăsească țărmul, spunându-le că ar fi o crimă dacă nu l-ar oprit de la o asemenea nebunie. Un nou tip de groază s-a auzit pe plajă, uitându-mă la corabia care se scufunda, am văzut cum pânza catargului îl lovea și îl cuprinda pe marinarul aflat mai jos și în același timp se ridica triumfătoare către omul ce se zbătea singur în vârf. În fața unei asemenea scene și în fața hotărârii calme dar neclintite a lui Hem Orice stăruință ar fi fost deprisos. Domnșole Davy, mi-a spus el, strângând mi curajos amândouă mâinile, de mi-a sunat ceasul, facă-se voia celui de sus, iar de nu, mă supune. Dumnezeu să vă miluiască pe toți. Prieteni, eu mă duc. Cei din jur m-au dat cu blândețe la o parte, spunând, după câte-mi amintesc, destul de nelămurit că nimeni nu-l putea clinti din hotărârea lui și că încurcam pe cei care voiau să ia măsuri de siguranță. Nu știu ce le-am răspuns, nu știu ce mi-au zis, dar am văzut forfota de pe plajă și câțiva marinari, aducând în fugă niște funii dezlegate de pe un vinciu și intrând într-un grup în care nu-l mai puteam zări pe hem. Apoi l-am văzut singur, în niște haine și pantaloni de marinar, cu o frânghie în mână sau încolocită de închietura mâinii și cu o alta legată în jurul trupului. Câțiva dintre oamenii cei mai destoinici o țineau la o mică depărtare și ea se desfășura la picioare pe măsură ce înainta spre apă. Așa nepriceput cum eram, mi-am dat seama că vasul se rupea în două. Îl vedeam cum se crăpa la mijloc. Viața celui care rămăsese singur în vârful catargului nu mai atârna decât de un fir de păr. Totuși nu se lăsa. Purta pe cap o șapcă roșie, ciudată, nu ca una de marinar, ci de o culoare mai gingașă și l am văzut toți cum o flutura spre noi în timp ce ultimele scânduri care îl mai despărțeau de moarte pârâiau și îi se rostogolau sub picioare iar clopotul suna prevestind i sfârșitul. L-am văzut repetând aceste semne și deodată am crezut că-mi pierd mințile. Gestul lui mi-a trezit în amintire imaginea unui prieten care mi-a fost cândva drag. Rămas singur, Hem și-a pironit privirea supra mării și a furtunii dezlănțuite. În spatele lui, mulțimea cu răsuflarea tăiată îl urmărea în tăcere. Când un val uriaș s-a retras, el s-a uitat o clipă înapoi, la aceea care țineau frânghia de care era legat, și s-a aruncat în apă, intrând în luptă cu valurile, ridicându-se pe crestele lor, prăbușindu-se în golurile lor, pierzându-se în spuma lor furioasă. După aceea, apele l-au aruncat înapoi. Cei de pe mal s-au grăbit să-l tragă. Era rănit. De unde stăteam, mi am văzut fața plină de sânge, dar lui nu-i păsa de nimic. A dat câteva sfaturi celor din jur să lasă mai slobod, cel puțin așa am înțeles după gesturile lui, și s-a aruncat iar în apă. S-a îndreptat spre corabia care se scufunda, ridicându-se pe crestele valurilor, prăbușindu-se în golurile lor, pierzându-se în spuma lor furioasă, dus de apă spre țărm, s-a împins de ele către corabie, luptând voinicește din greu. Distanța era o toată, dar puterea mării și a furtunii îl silea să dea o luptă pe viață și pe moarte. În cele din urmă, s-a apropiat de corabia în primejdie ajuns atât de aproape încât, cu o ultimă sforțare, s-ar fi putut agăța de ea. Dar în clipa aceea, un val uriaș verde, un munte de apă, pornit spre țărm, s-a ridicat din spatele vasului cu o săritură fantastică și corabia a pierit în fundul mării. Am văzut câteva fărâme plutind pe mare, de parcă ar fi fost rămășițele unui butoi spart, învârtejindu-se spre locul unde îl trăgeau pe hem la țărm. Consternarea se cita pe fețele tuturor. L-au adus până la picioarele mele, în nesimțire, fără viață. L-au transportat în casa cea mai apropiată și, nemai împiedicându-mă nimeni, am rămas lângă el, în timp ce se făceau toate încercările cu putință pentru a-l readuce la viață. Fusese însă lovit de moarte de valul cel uriaș și inima-i măridimoasă încetase pentru totdeauna să mai bată. Am rămas să-l veghez după ce pierise orice nădejde și totul se sfârșise. Un pescar care ne cunoștea și pe mine și pe Emily de pe vremea când eram copii a venit la ușă, chemându-mă în șoaptă. Domnule, mi-a zis el în timp ce lacrimile îi curgeau pe fața palidă, bătută de vânt iar buzele îi tremurau. Vă rog să veniți puțin cu mine. În privirea lui am regăsit vechea amintire ce-mi fusese de curând trezită. L-am întrebat, rezemându-mă cu tremurat de brațul ce mi-l dăduse să mă sprijin. Au aruncat apele vreun leș pe țărm? Mi-a zis da. E cineva pe care îl cunosc? Nu mi-a dat niciun răspuns, dar m-a dus pe țărm. Și în locurile acelea unde Emily și cu mine culeseserăm cândva vascoici, în locul acelea unde zăceau împrăștiate sfărâmăturile vechii bărci, distruse de furtuna din noaptea trecută, printre ruinele căminului asupra căruia adusese năpasta, l-am zărit, zăcând cu brațul sub cap, așa cum de atâta oră îl văzusem o dinioară, dormind la școală. Capitolul 27 O rană nouă peste cea veche N-ai fi avut nevoie, Stierford, să-mi spui, când am vorbit pentru ultima oară, în ceasul acela pe care pentru nimic în lume nu l-aș fi crezut al despărțirii noastre pe veci, n-ai fi avut nevoie să-mi spui să te gândești cu drag la mine. Așa am făcut întotdeauna și cum aș fi putut nutri alte simțăminte față de tine în clipa când vedeam acest jalnic spectacol. Au adus o targă pe care l-au așezat și l-au acoperit cu un steag. L-au ridicat și l-au dus apoi către casele din oraș. Îl cunoscuseră toți cei care îl purtau acum pe targă. Ieși sărăcuiel el în larg, îl văzuseră vesel și cutezător. L-au dus prin vuietul năprasnic al vântului, o umbră de liniște în toată zarva aceea și l-au depus în căsuța unde moartea mai intrase odată. Dar când au lăsat jos targa în prag, s-au uitat unul la altul și-au vorbit în șoaptă și-au îndreptat privirile spre mine. Știam de ce, simțeau cu toții că n-ar fi drept să zacă și el în aceeași încăpere tihnită. Ne-am dus în oraș și ne-am lăsat povara la Han. De îndată ce mi-am putut aduna gândurile, am trimis să-l cheme pe Joram și l-am rugat să facă toate cele necesare pentru a putea duce sicriul chiar în seara aceea la Londra. Știam că era datoria mea de a-l duce acasă și de a-o pregăti pe mama lui pentru această grea lovitură. Voiam să mă îndeplinesc această datorie cât mai bine cu putință. Din atins am cerut să călătoresc noaptea pentru ca plecarea noastră să nu stârnească prea multă curiozitate în oraș. Dar deși era aproape miezul nopții când am ieșit cu trăsura din curte, urmat de ceea ce trebuia să duc cu mine, am găsit o mulțime de oameni care așteptau. Din loc în loc, de-a lungul orașului și chiar pe o bună bucată de drum din șosea, am mai văzut și alți oameni care așteptau. În cele din urmă însă, doar întunericul nopții și întinderea largă a câmpiei ne-au însoțit pe ultimul drum ce îl făceam cu rămășițele pământeștele prietenului din copilărie. Am ajuns la Highgate pe la prânz. Era o zi blândă de toamnă, cu pământul înmiresmat de frunzele căzute, cu soarele strălucind printre frunzele galbene, roșii, brune, destul de multe, câte mai rămăseseră pe crângi. Ultima milă am străbătut-o pe jos, gândindu-mă la ceea ce aveam de făcut și lăsând să aștepte trăsura, care mă urmase tot timpul nopții până ce îi voi trimite vorbă să pornească iar. Când am ajuns, am găsit casa neschimbată, Obloanele erau trase, niciun semn de viață nu se deslușea în trista curte pavată cu piatră, unde aceeași alea acoperită ducea spre o ușă de mult părăsită. Vântul înceta se aproape cu totul și nimic nu se mișca. La început n-am avut curajul să sun la poartă și când totuși m-am hotărât, mi s-a părut că până și sunetul clopotului răspândea trista veste pe care o aduceam. Slujnica cea mică a ieșit cu cheia în mână, S-a uitat foarte serios la mine în timp ce deschidea poarta și mi-a spus – Vă rog să mă iertați, domnule, sunteți cumva bolnav? – Am avut multe necazuri și sunt obosit. – S-a întâmplat ceva, domnule? – Domnul James? – S. -s i-am zis. – Da, s-a întâmplat ceva și trebuie să-i dau de știre doamnei Steerforth. – E acasă? Fata mi-a răspuns îngrijorată că stăpâna ei ieșea foarte rar, chiar și cu trăsura, că stătea mai mult în odaia ei, că nu vedea pe nimeni, dar că pe mine mă va primi. până ei era sus împreună cu domnișoara doartul, mi-a spus ea. Ce să-i spună din partea mea? i am atras atenția să nu trezească nicio bănuială prin purtarea ei. i am spus să le da numai carta mea de vizită, iar eu voi aștepta jos. M-am așezat în odaia de primire, unde ajunseseră între timp, ca să mă mai odihnesc până ce se va întoarce. Storurile erau pe jumătate trase și odaia părea nelocuită. De multă vreme harpa fusese lăsat în părăsire. Portretul lui ca băiat era agățat în perete. Biroul, în care maica s-a-i păstrat scrisorile, se afla tot acolo. Mă întrebam de le mai recitise vreodată, de le va mai reciti vreodată. O liniște atât de mare domnea în toată casa, încât am auzit pașii fetei pe scară. Când s-a întors, mi-a spus că doamna Stierforth nu putea coboru, fiind bolnavă, dar că m-ar primi bucuroasă în odaia ei, dacă n-aveam nimic împotrivă. Peste câteva minute mă aflam în fața ei. Se afla în odaia lui, nu a ei. Mi-am dat firește seama că se mutase acolo ca să-i păstreze mai bine amintirea și că același motiv o făcuse să lase la locurile lor vechile mărturii ale îndeletnicirilor și isprevilor lui sportive. Mi-a spus totuși, cu glasul stins, când m-a primit că își schimbase odaia pentru că aceasta era mai potrivită pentru boala ei, înlăturând prin mândră înfățișare orice bănuială în această privință. Lângă jilțul ei stătea, ca de obicei, Rosa Dartle. Din prima clipă, când ochii ei negri s-au oprit asupra mea, am înțeles că știa că aduc vești proaste. Cicatricea i s-a făcut deodată mai vizibilă, s-a dat cum pas înapoi a jilțului, pentru ca doamna Stierforth să nu-i vadă fața și m-a descusut cu privirea aceea neclintită și necruțătoare. Văd că ești în doliu, domnule, îmi pare rău," mi-a spus doamna Stierforth. Din nefericire am rămas văduv," i-am zis eu. Ești încă prea tânăr pentru o pierdere atât de grea," mi-a răspuns ea. Mă înturerează această veste. că ca timpul o să-ți aline durerea." Și eu nădăjduiesc ca timpul să ne aline tuturor durerile," i-am zis, ațintindu în privire asupra ei. Dragă doamnă Steerforth, în încercările cele mai grele trebuie să păstrăm toți această credință. Gravitatea purtării mele și lacrimile care îmi păienjeneau ochii au alarmat-o, Gândurile i s-au oprit odată îndreptându-se în altă parte. Am încercat să mă stăpânesc, rostind cu duioșie numele lui, dar glasul îmi tremura. El l-a repetat de vreo două sau trei ori în șoaptă, apoi mi-a spus, silindu-se să-și păstreze calmul. Fiul meu e bolnav? Grav. L-ai văzut? Da. V-ați împăcat? Nu i-am putut spune nici da, nici nu." Și-a întors ușor capul către roza doartul, care stătea în spatele ei, și în clipa aceea i-am șoptit rozei din buze. A murit. Pentru a o împiedica pe doamna Stierforth să se uite la Roza Dartul și să vadă limpede ceea ce încă nu era pregătită să afle, am căutat să-i atrag spre mine privirea. Dar Roza Dartul și-a ridicat brațele spre cer, cu un aer de groază și deznădejde, și apoi și-a ascuns fața în mâini. Frumoasa doamnă Stierforth, care sămăna atât de mult, o atât de mult cu fiul ei, s-a uitat la mine cu o privire fixă și și-a dus mâna la frunte. Am încercat să o liniștesc și să o pregătesc pentru vestea pe care trebuia să-i o dau, dar totul era deprisos, căci stătea ca o stană de piatră. Când am fost ultima oară aici, am îngânat eu, domnișoara doartul mi-a spus că rătăcea de colo până colo pe mare. Acum două nopți s-a dezlănțuit o furtună groaznică în larg. Dacă în noaptea aceea s-a aflat pe mare, în apropiere de o coastă primejdioasă, după cum i s-a spus... Și dacă vasul care a fost văzut era chiar acela pe care călătorea el, Roza, a spus doamna Stierforth, vino lângă mine. A venit, dar fără tragere de inimă, fără căldură. Ochii îi străluceau ca două văpăi și când privirea ei s-a întâlnit cu aceea doamnei stirforth ea a izbucnit într-un râs înfiorător. Ei, acum, nebuno, ți-ai potolit mândria? Și-ai spășit greșeala cu viața, mă auzi cu viața lui! Doamna Stierforth S-a prăbușit țeapănă în jilț, a scos un geamăt și s-a holbat la ea. Vai!" a strigat Roza Dart, lovindu-se pătimașă cu pumn din piept. Uită-te la mine! Bocește, geme, și te uite la mine! Iată și aici sprava fiului tău, care acum e mort!" Și rostind aceste cuvinte, s-a lovit cu pumnul peste cicatrice. Bocetul pe care din când în când îl scotea mama lui, m-a mișcat până în adâncul inimii. Era mereu același, mereu înăbușit, nearticulat, Însoțit de o neputincioasă clătinare a capului, fără să-i se vadă însă nicio schimbare pe față, ieșind mereu din buzele înțepenite, din dinții încleștați, ca și cum fălcile i-ar fi fost împietrite și fața încremenită de durere. Îți mai aduce aminte când a făcut isprava asta?" a urmat Rosa dartul. Îți mai aduce aminte când m-a desfigurat pentru toată viața din pricina răsfățului tău, a trufiei și a pasiunii pe care le am moștenit de la tine?" Uită-te la mine, să vezi cum furia lui și-a lăsat pecetea până la moarte și geme și bocește că l-ai crescut așa. Domnișoară Dartul, am intervenit eu, fieți milă, e rândul meu să vorbesc acum, iar dumneata să taci," mi-a zis ea, întorcându-și spre mine privirile învăpăiate. Uită-te la mine, îți spun mamă trufașă a unui fiu trufaș și fățarnic. Plânge acum pentru creșterea pe care i-ai dat-o, pentru că l-ai stricat, pentru că l-ai pierdut și pentru că l-am pierdut și eu." Și a strâns pumnul, tremurând din toată făptura ei slabă și uscată, de parcă Patima ar fi ucis-o încetul cu încetul. Te-ai găsit tocmai tu aceea care să te plângi de voința lui îndărătnică, care să te simți jignită de purtarea lui orgolioasă, și când părul ți-a încărunțit, te-ai ridicat tocmai tu împotriva acestor două cusururi pe care i le ai dat din nascare, tu care din leagă l-ai îndemnat să fie ceea ce a ajuns și l-ai împiedicat să ajungă ceea ce ar fi putut să fie. Ei, iată-ți acum răsplata pentru atâția ani de trudă. Domnișoară, doar să-ți fie rușine, o, ce cruzime. Ți-am spus că e rândul meu să vorbesc acum, mi-a răspuns ea. Nici o putere din lume nu m-ar putea opri cât mai sunt aici. Destul am tăcut atâția ani de rândul ca să am dreptul să vorbesc acum. L-am iubit mai mult decât l-ai iubit tu vreodată, a urmat aprigă, întorcându-se spre doamna Steerforth. L-am putut iubi fără a cere nimic în schimb. Dacă aș fi fost soția lui, i-aș fi satisfăcut orice capriciu, ca o sclavă, pentru o singură vorbă de iubire pe an. Da, ea și fost ca o sclavă. Cine o știe mai bine decât mine? Tu ai fost aspră, mândră, cârcotașă, egoistă. Eu i-aș fi portat o dragoste plină de credință și aș fi călcat în picioare meschinele tale, voi căreli. Văpoi îi ieșeau din ochi și bătea cu piciorul în pământ, de parcă ar fi făcut în tocmai ceea ce zicea. Uită-te aici, a urmat ea lovindu-și iar cicatricea comună necruțătoare. Când a fost în stare să-și dea seama de ce s-a făcut, s-a căit. Îi cântam din harpă, știam să-i vorbesc, să-i arăt căldura pe care o simțeam pentru tot ceea ce făcea. Mă silam să aflu tot ce-l interesa mai mult ca să-l atrag și știam să fiu atrăgătoare. Când era sincer și cinstit, mă iubea și el. Da, mă iubea. De câte ori, când îl îndepărtam cu o vorbă nesăbuită, nu m-a strâns el cu dragoste la pieptul lui. În furia dezlănțuită a rostit aceste cuvinte cu o mândrie batjocoritoare și totuși plină de o amarnică amintire, în care dragostea mai pulpui o clipă, ca scânteile care se ridică din cenușă. Am ajuns o păpușă în mâinile lui, trebuia să mă aștept la asta, dar el mă vrăja cu felul lui copilăros de a face curte. Am ajuns o jucărie de care se folosea când avea ceva mai bun la îndemână și pe care putea să o lase și să o ia când voia, după pofta și capriciul lui. Când obosea, mă simțeam și obosită, și când s-a plictisit de mine, n-am încercat să-l recuceresc, așa cum n-am vrut să-l să mă ia de soție. Ne-am despărțit fără o vorbă. Poate că ți-ai dat seama și te-ai bucurat. De atunci n am mai fost pentru voi decât o mobilă stricată, o biată femeie, fără urechi, fără ochi, fără simțăminte, fără amintiri. Te jelești acum? Poți să te jelești pentru ce ai făcut din el, nu pentru dragostea pe care i-ai purtat-o. Ți-am spus că a fost o vreme când l-am iubit mult, mult mai mult decât l-ai iubit tu vreodată. Stătea aprigă, cu privirea mânioasă, uitându-se la chipul acela încremenit și la ochii aceia holbați și când gemetele s-au repetat, a rămas tot atât de nepăsătoare ca și în fața unui tablou. Domnișoară Dartle, i-am spus eu, dacă inima ți-e atât de împietrită încât nu mai simți nimic în fața durerii unei mame, dar pentru durerea mea cine simte ceva mi-a răspuns i-a răspicat. Acules ce a semănat! Las-o să plângă pe rodul cel acules! Și dacă greșelile lui am început eu. Greșeli? A strigat ea a izbucnit în lacrimi pătimașe. Cine îndrăznește să-l învinuiască? Inima lui prețea mai mult decât milioanele de prieteni spre care el se pleca binevoitor. Nimeni nu l-a putut iubi mai mult decât mine. Nimeni nu-i poate purta o amintire mai scumpă. I-am răspuns. Voiam să-ți arăt că dacă nu ție milă de mama lui sau dacă greșelile lui față de care ai fost atât de aspro odinioară, nu-i adevărat, a strigat ea dându-și înapoi părul negru. Eu l-am iubit! Dacă într-un ceas ca acesta nu-i poți uita greșelile, am urmat eu, uită de la ființa aceasta, ca și cum n-ai fi văzut-o niciodată până acum, și dă-i o mână de ajutor. Tot timpul doamna Stierforth a rămas nemişcată, păstrându-și mereu aceeași înfățișare, împietrită, țeapănă, cu ochii holbați, scoțând din când în când un geamăt surd, cu aceeași deznădăjduită clătinarea capului, dar fără a da niciun alt semn de viață. Domnișoara Dardul s-a aruncat deodată în genunchi la picioarele ei și a început să-i desfacă rochia. A furisit să fii," mi-a zis ea, uitându-se la mine cu un aer de mânie și de durere. A fost un ceas rău când ai pus piciorul în casa asta. Te blestem. Pleacă!" Am părăsit-o dar m-am întors în grabă să sun ca să dau alarmă printre servitori. Am găsit-o ținând în brațe trupul acela pietrit plângând în sărutându-l, chemându-l și legănându-l la piept ca pe un copil, încercând prin orice mijloc să-i readucă la viață simțurile amorțite. Nemai temându-mă să o las singură, m-am furișat afară din odaie, am dat alarma în casă și am plecat. M-am întors mai târziu în aceeași zi și am dus criul în odaia mamei. Mi s-a spus că era în acea stare. Domnișoara d'artul nu o nicio clipă, doctorii o îngrijau, încercând tot felul de lacuri, dar ea rămânea ca o stană de piatră, scoțând numai din când în când un geamăt surd. Am trecut prin toată casa îndoriată și am tras perderele. Ferestrele din odea unde zăcea el le-am lăsat la urmă. I-am luat mâna ca de plumb și mi-am dus-o la inimă și lumea întreagă îmi părea pustie și moartă, în întăcerea întreruptă numai de geluirea mamei sale. Capitolul 28 Emigranții Mai aveam un singur lucru de făcut, înainte de a mă lăsa covârșit de loviturile atâtor emoții. Trebuia să ascund față de cei care plecau tot ceea ce se întâmplase și să-i lasă să pornească în lunga lor călătorie fără să știe nimic. Și pentru aceasta n-aveam timp de pierdut. În aceași noapte l-am luat deoparte pe domnul Maicaubor și am destăinuit totul, încredințându-i sarcina de a-l împiedica pe domnul Pegoti să afle de catastrofa de curând petrecută. A primit bucuros această misiune, făgăduindu-mi că va ascunde orice ziar prin care această știre ar putea ajunge până la domnul Pegoti și va lua și orice alte măsuri de prevedere. Ca să ajungă până la el, domnule, mi-a declarat domnul Maicaubor, lovindu-se cu pumn în piept, ar trebui să treacă mai întâi peste cadavrul meu. Trebuie să spun că domnul Maicaubăr, în dorința de a se pregăti pentru lumea nouă spre care se îndrepta, își luase un aer semeț de aventurier, nu ca un răufăcător, ci ca un apărător al legii, gata oricând să dea o mână de ajutor la nevoie. Putea trece drept un fiu al ținuturilor sălbatice, de multă vreme deprins să trăiască în afara civilizației, pe cale de a se înapoia în țara-i sălbatică de baștină. Își cumpărase, printre altele, un costum de pânză ceruită și o pălărie de pai cu calota foarte joasă dată pe din afară cu smoală. În costumul acela grosolan, cu o lunetă sub braț, ridicându-și mereu privirea spre cer, spre a vedea dacă se vestește vreo furtună, părea un adevărat lup de mare, chiar alături de domnul Pegoti. Toată familia, ca să spun așa, era gata de a trece la fapte. Am găsit-o pe doamna Maica Ober, purtând o bonetă foarte simplă, strânsă și legată sub bărbie, și un șal strașnic înodat la spate, în care părea ca pachetată, așa cum fusesem și eu îmbrobodit de mătușa mea când m-a primit pentru prima oară în casa ei. Domnișoara Maicauber se înarmasele la fel împotriva. Domnișoara Maicauber se narmase la fel împotriva vremii rele. Pe tânărul Maicauber abia de la mai recunoscut, în tricol marinăresc de lână din Ghirnesei, și în cel mai scorțos costum de marinar ce mi-a fost dat să văd vreodată, iar copiii erau parcă ermetic închiși în cutii de conserve. Atât domnul Mikeauber, cât și fiul său mai mare, aveau mânecile puțin suflecate, gata să dea la nevoie o mână de ajutor, să se repeadă oriunde ar fi chemați și să strige, Hei, rup! la prima comandă. Așa i-am găsit pe înserate, Treadles și cu mine, adunați pe scările de lemn, numite pe atunci Hungerford Stairs, și privind cum se depărta o barcă în care fusese încărcată o bună parte din avutul lor. Fiind sigur că va ști să păstreze secretul, îi povestisem lui Treadles cumplita nenorocire întâmplată și el s-arăta să adânc mișca de această veste. Venise să mă ajute la îndeplinirea ultimei datorii față de prietenii mei. Îl luasem deoparte pe domnul Mikeauber și primisem de la el făgăduiala despre care am vorbit. Familia Mikeauber trasease la un han mic, murdar și dărăpănat, care pe vremea aceea se afla chiar lângă scări, și ale cărui o doi de lemn ieșeau afară deasupra apei. Fiind vorba de niște emigranți, Membrii familiei stărniseră un anumit interes în Hungerford și se strânseseră atâția curioși că am fost mulțumit să ne putem retrage în odaia din Han. Era una din camerele acelea de lemn de la etaj, ieșită în afară, peste apa râului. Le-am găsit acolo și pe mătușa mea și pe Anies, care mai pregăteau câteva lucruri mai mărunte pentru îmbrăcămintea copiilor. Pe le ajuta în tăcere, folosindu-se de vechea ei cutie de lucru, având în față centimetrul și mucul de lumânare care tot se mai păstrase după atâta mare de vreme. Mi-a venit destul de greu să răspund la întrebările ce mi s-a pus, dar și mai prost m-am simțit când a trebuit să-i șoptesc domnului Pegoti că am predat scrisoarea și că totul era în regulă. Mi-am făcut însă datoria și ei au fost foarte fericiți. Dacă mi se putea citi pe față vreo urmă a zbuciumului meu lăuntric, desigur că au pus-o pe seama necazurilor mele din ultima vreme. Și când bornește corabia, domnule Maicaubăr, a întrebat mătușa mea. Domnul Maicaubor a socotit de cuvință că trebuie să dea un răspuns mai peocolite pentru a oferi de emoții pe mătușa mea sau pe soția lui și a spus că plecarea va avea loc mai curând decât se credea ieri. Mi se pare că ți s-a trimis ceva vorbă din partea celor de pe vas," a spus mătușa mea. Întocmai, doamnă," a adevărit el. Ei bine," i-a zis mătușa mea, va să zică pleacă, doamnă am primit știrea că trebuie să ne aflăm neapărat pe bord mâine dimineață înainte de ora șapte," a mărturisit el. Ei, ei," a zis mătușa mea, se apropie ceasul plecării." Cum e mare domnule Pegoti? Se poate pleca?" Da, doamnă, corabia o să coboare râul odată cu refluxul. Dacă domșorul Davy și sora mea vor să vină poimne la Gravesend și să urce pe bord, o să ne mai poată vedea pentru ultima oară." Și desigur că așa vom face," am zis eu. Până atunci, până ce vom ieși în larg, a declarat domnul Maicaubor, făcându-mi semn cu ochiul, domnul Pegoti și cu mine vom sta tot timpul împreună de pază, pentru a ne supraveghea lucrurile și avutul. Emma, dragostea mea, a adăugat domnul Maicaubor, drăgându-și glasul în felul lui obișnuit, dorind să pară impunător. Prietenul meu, domnul Thomas Strudels, are bunăvoința să-mi ceară, la ureche, Favoarea de a-i să îngădui să comande ingredientele necesare pentru pregătirea unor porții modeste din acea băutură care, în mintea noastră, e strâns legată de roast beef-ul din vechea Anglie. Mă refer pe scurt la punch. Dacă nu am găsit într-o împrejurare cu totul neobișnuită, aș fi șovăit să o rog pe domnișoara Trotud și pe domnișoara Wickfield să ne acorde îngăduința, dar, în ceea ce mă privește, pot să spun că o să beau cu cea mai mare plăcere în sănătatea și succesul dumitale, domnule Mike Albert. L-a liniștit mătușa mea. Și eu, adăugat Anies zâmbind. Domnul Maica Bor a coborât imediat în local, unde păra să fie ca la el acasă și s-a întors la timp cu o cană din care ieșeau aburi. Mi-a tras luarea aminte briceagului care curăța coaja lămâilor, un briceag care, aparținând un adevărat explorator, avea vreo 30 de centimetri lungime și pe care și-l ștergea mândru de mâne ca hainei. Am păgat de seamă că atât doamna Maicaubăr, cât și cei doi membri mai vârstnici ai familiei, erau achipați cu nel de la fel de formidabile, pe când copiii mici aveau câte o lingură de lemn legată cu câte o sfoară la brâu. De asemenea, vrând să-i deprindă pe doamna Maicaubăr, pe fica și fiul său mai mare cu viața de pe corabie și cu cea din junglă, Domnul Maicaubăr le-a servit panciul în niște cănuțe grosolane de tinichea, în loc de a folosi paharele de vin din dulap, unde se găseau destule ca să ajungă pentru toți, și apoi, mai fericit ca oricând, și-a băut porția de panci din cănuța proprie, pe care a băgat-o în buzunar la sfârșitul serii. Ne lepădăm de luxul din vechea noastră țară, a declarat domnul Maicaubăr și se vedea că această renunțare îi făcea o deosebită plăcere. E firesc ca cei care locuiesc în Codru să nu se poată bucura de lucrurile rafinate din țara libertății. În clipa aceea, a venit un băiețaș care i-a spus domnului Maicaubor că îl chema cineva jos. Am o presimțire că trebuie să fie vreun membru al familiei mele," a spus doamna Maicaubor, punându și pe masă cănuța de tinichea. Dacă e așa, draga mea, a zis domnul Maicauber, înfierbântându-se ca de obicei când era vorba de această chestiune, dat fiind că acel membru al familiei tale, orice-o fi bărbat sau femeie, s-a lăsat destul de mult așteptat, se cuvine să-l fac și eu acum să mă aștepte. Maicauber, i-a spus în șoaptă soția sa, într-un moment ca acesta. Nu se cade să mai discutăm despre vechile jigniri. Da, Emma, mă recunosc greșeala, a zis domnul Maicauber, ridicându-se de pe scaun. Paguba familiei mele, nu a ta, Maicaubăr," i-a spus soția sa. Dacă, în sfârșit, familia mea își dă seama de tot ceea ce a pierdut prin purtarea ei și vrea să ne întindă o mână prietenească, să nu respingem." Fie, draga mea," i-a răspuns el. Dacă nu de lor, de dragul meu, Maicauber," i-a spus soția sa. Ema, dacă pui astfel problema, nu-ți pot rezista în clipa de față," i-a răspuns el. Totuși, nu te pot asigura că voi sări de gâtul familiei tale." Dar acel membru al familiei tale care mă așteaptă acum jos nu va primi un răspuns rece la gestul lui călduros. Domnul Mike s-a retras și a lipsit câtva timp, ceea ce a făcut-o pe doamna Mike să-și exprime teama ca nu cumva să fi intervenit un schimb de vorbe între el și membrul familiei ei. În cele din urmă a apărut același băiețaș care mi-a dat un bilet scris cu cerneală care avea ca titlu Forma legală. Hip contra lui Mike Aber. Din acest bilet am aflat că domnul Maicabăr, fiind din nou arestat, era în culma disperării. Mă ruga să-i trimit briceagul și cănuța de tinichea prin băiețașul care m-a biletul, deoarece îi vor fi de trebuință la închisoare în puținele zile pe care le mai avea de trăit. Îmi mai cerea, ca un ultim gest de prietenie, să-i duc familia la azilul de săraci și să uit că a existat vreodată pe lume o ființă atât de nefericită ca el. Care spus la acest bilet, am coborât odată cu băiețașul care l-a dusese și l-am găsit pe domnul mai Ober într-un colț, aruncând priviri întunecoase comisarului care l arestase Am plătit datoria și când a fost eliberat, domnul Mike Ober m-a îmbrățișat cu cea mai mare căldură. Apoi și-a trecut suma în carnet, arătându-se foarte grijuliu, după câte mă amintesc, pentru jumătate de penii pe care am uitat să o pun la totalul sumei plătite. Acest carnețel atât de prețios i-a amintit de o altă tranzacție. Când am întors sus, în odaie, unde și-a explicat întârzierea, spunând că era datorată unor împrejurări mai presus de voința lui, a scos o coală mare de hârtie, bine împăturită, plină de tot felul de socoteli ținute cu grijă. Aruncând o privire asupra lor, am avut impresia că nici într-un caie de aritmetică n-am mai văzut atâtea sume și adunări. Era, pare să, socoteala dobânzilor compuse la ceea ce numea el datoria de bază de 41 de lire, 10 șilingi și 11 și jumătate pens pe diferite perioade de timp. După ce a revăzut-o foarte atent și și-a cântărit bine posibilitățile, a ajuns la concluzia că trebuie să socotească o sumă care să reprezinte capitalul plus dobânda compusă pe timp de vreo 2 ani, adică exact 15 luni calendaristice și 14 zile începând chiar din ziua aceea și pentru această sumă i-a dat pe loc lui Treadles, cu multe mulțumiri, o chitanță scrisă foarte curat, de mână, pentru achitarea întregii sale datorii. Ca de la om la om! Tot mai am o presimțire că familia mea va veni pe bord, înainte de plecarea noastră definitivă, a spus domnul Mycabăr îngândurată, clătinând din cap. Desigur, domnul Mycabăr avea o altă presimțire, dar n-a mai spus-o, preferând să-și golească până la fund cănuța de tinichea. Dacă găsești vreun prilej pe drum să trimiți scrisor în țară, trebuie să ne mai dai ceva vești, știi, doamnă Maicabăr, i-a spus mătușa mea. Dragă domnișoară Trotwood, i-a răspuns ea, nu pot decât să mă simt foarte fericită că e cineva care să aștepte vești din partea noastră. Vă voi scrie, fără îndoială. Sunt încredințată că și domnul Copperfield ca un vechi și intim prieten nu va avea nimic împotriva să primească din când în când vești de la aceea care l-a cunoscut încă de pe vremea când gemenii nu știau să vorbească. I-am spus că nădăjduiesc să primesc știri de la ei de câte ori va avea prilejul să-mi scrie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ocazii vor fi destule," a zis domnul Maicaubar. În perioada aceasta oceanul e plin de o adevărată flotă de vapoare și e cu neputință să nu întâlnim numeroase corăbii pe drum. Călătoria asta nu-i decât o simplă plimbare." A spus domnul Maicaubor, jucându-se cu monocul său. O simplă plimbare. Depărtarea nu-i decât o născocire a înhipuirii noastre. Mă gândesc acum cât de ciudate părau aceste cuvinte și cât de bine îi se potriva domnului Maicaubor, care atunci când trebuia să plece de la Londra până la Canterbury, vorbea de parcă ar fi întreprins o călătorie până la capătul pământului, iar când părăsea Anglia pentru a se duce în Australia, s-o că n-are de făcut decât o mică plimbare peste canalul mânecii. În cursul călătoriei," a spus domnul Maicaubor, îmi voi da o stănăra să mai distrez din când în când cu câte o poveste și trag nădejde că fiul meu va ști să farmece cu lui lumea de pe corabie." Cât doamna Maicaubor se va mai deprinde cu marea, va cânta micul Teflin, cântecul ei preferat. Cred că vom zări deseori de la prova, delfini și masuini și că atât la Babord cât și la Tribord vom avea multe lucruri interesante de văzut." Pe scurt, a încheiat domnul Maikauber cu vechiului aer distins, e foarte probabil că vom găsi în jurul nostru atâtea noutăți atrăgătoare, încât vom fi foarte mirați atunci când marinarul, care va sta de veche în vârful catargului cel mare, va striga, se vede pământul! După ce a rostit aceste cuvinte, și-a golit cu un gest elegant cănuța de tinichea, ca și cum ar fi ajuns la capătul călătoriei și ar fi trecut cu bine un examen greu în fața autorităților navale. Nădejdea mea cea mai mare, dragă domnule Copperfield, a spus doamna Maicauber, este că, datorită anumitor ramuri ale familiei mele, vom ajunge să trăim iar în vechea noastră țară. Nu te încrunta, Maicauber, nu mă gândesc la familia mea, ci la copiii copiilor noștri. Oricât de viguros ar fi vlăstarul, nu pot uita arborele din care se trage, a urmat doamna Maicauber dând din cap, și când neamul nostru va dobândi mare faimă și avere, cred că aș dori ca această bogăție să se reverse în vistieriile Marii Britanii. Draga mea," i-a zis domnul Maicaubor, Marea Britanie poate să aștepte. Trebuie să mărturisesc că n-a făcut niciodată nimic pentru mine și că nu prea ard de dorința de a fi pe plac în această privință." De asta dată greșești, Maicaubor," i-a răspuns doamna Maicaubor. Pleci într-o țară îndepărtată, Maicaubor, pentru a întări, nu pentru a slăbi legăturile dintre tine și Albion." Legăturile de până acum, iubito a declarat domnul Maicaubor, nu mi-au creat nicio obligație personală, după cum am mai spus, așa că nu prea mă preocupă o legătură nouă. Maicaubor, i-a zis doamna Maicaubor, nici de data asta n-ai dreptate. Nu-ți cunoști puterile, Maicaubor. Ele vor întări legătura dintre tine și Albion în pasul pe care te pregătești să-l faci acum. Domnul Maicauber, care ședea în jilțul său și-a ridicat sprâncenele, având aerul că șovuie dacă să primească sau să respingă părerile exprimate de soția sa, fiind însă în același timp pătruns de importanța perspectivelor pe care îi le oferea. Dragă domnule Copperfield," a urmat doamna Maicaubăr, aș vrea ca domnul Maicaubăr să fie conștient de situația sa. Mi se pare cât se poate de important ca domnul Maicaubăr să-și dea seama de această situație chiar din clipa embarcării. Mă cunoști mult, dragă domnule Copperfield, și ești în măsură să știi că nu am o fire atât de optimistă ca acea domnului Mycauber. Am o fire, ca să zic așa, practică. Știu că pornim într-o lungă călătorie. Știu că ea ne va pricinui multe lipsuri și neplăceri și nu pot închide ochii în fața acestor fapte. Dar știu totodată de ce este în stare domnul Mycauber. Cunosc și forța care doarme în el și de aceea socotesc că e de o importanță vitală ca domnul Mycauber să-și dea seama de toată situația sa. Iubito, a zis domnul poate că o să mă îngădui să spun că în clipa de față îmi e aproape cu neputință să-mi dau pe deplin seama de situația mea." Nu cred, Maicaubăr, i-a răspuns ea, nu cred că e chiar așa." Dragă domnule Copperfield, cazul domnului Maicauber nu este așa de obișnuit. Domnul Maicauber pleacă într-o țară deportată, pentru ca să fie pentru prima oară pe deplin înțeles și prețuit. Vreau ca domnul Maicauber să stea la prova corăbiei și să spună răspicat." Vin să cuceresc această țară. Aveți ranguri înalte, aveți bogății, aveți slujbe cu lefuri bune. Aduceți-le pe toate aici. Sunt ale mele. Domnul Maicaubor și-a rotit privirea asupra noastră, vrând să ne arate că și el era de aceeași părere. Vreau ca domnul Maicaubăr să ajungă cezarul proprii sale sorți, a spus doamna Maicaubăr cu un ton foarte convingător. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Aceasta, dragă domnule Copperfield, mi se pare că e o adevărată poziție pe care trebuie să o ia. Din prima clipă a acestei călătorii, domnul Maicaubăr trebuie să treacă la prova corăbiei. Destulă tărăgănare, destulă dezamăgiri, destulă lipsuri amândurat. Toate acestea au fost în vechea noastră patrie. Acum avem o alta, nouă. Arătați-mi cum vreți să reparați nedreptatea ce mi s-a făcut. Dați-mi tot ce mi se cuvine. Domnul Maicaubăr și-a încrucișat atât de hotărât brațele de parcă s-ar fi aflat la prova corăbiei. Și dacă va proceda astfel, a zis doamna Maicaubor, dacă își va înțelege cu adevărat situația, n-am oare dreptul să spun că domnul Maicaubor nu numai că nu își va slăbi, dar își va întări legătura cu Marea Britanie. Se poate oare pretinde că nu se va simți și în patria mumă, influența unei importante personalități publice care va răsări în acea emisferă? Pot fi atât de ușuratică încât să-mi închipui că, mânuind sceptrul talentului său și al puterii în Australia, Domnul Mikeauber nu va însemna nimic pentru Anglia? Nu sunt decât o biată femeie, dar aș fi nevrednică de papa al meu și de mine dacă m-aș face vinovată de o asemenea slăbiciune absurdă." Încrederea doamnei Mikeauber că aceste argumente erau fără tăgadă a făcut ca glasul ei să atingă o rezonanță morală pe care niciodată până atunci nu o mai pomenisem. Iată de ce doresc atât de mult ca într-un viitor nu prea îndepărtat să putem trăi iar pe pământul unde m-am născut," a spus doamna Mikeauber Poate că domnul Maicaubor va înscrie o nouă pagină în istorie, nu-mi pot ascunde credința că așa va fi și atunci va trebui ca domnul Maicaubor să-și aibă reprezentanții să în țara unde s-a născut, dar care n-a știut să-l folosească. Iubito, îmi e cu neputință să nu fiu mișcat de dragostea pe care mi-o arăți, i-a zis domnul Maicaubor. Sunt întotdeauna gata să mă bizui pe bunul tău simți, ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Ferească cerul ca tocmai eu să răpesc patriei mele vreo parte din avuțiile care vor fi strânse de urmașii noștri. Bravo, a spus mătușa mea, făcându-i domnului Pegoti un semn cu capul. Închin cu drag paharul în cinsta tuturor și vă doresc ca cerul să vă binecuvânteze și norocul să vă însoțească. Domnul Pegoti i-a lăsat jos pe cei doi copii pe care îi legăna pe genunchi și s-a alăturat domnului și doamnei Maica și toți trei au băut în sănătatea noastră. Și când l-am văzut strângând călduros mâna domnului Michaelborn, în timp ce fața e arsă de soare se lumina de un zâmbet, am știut că-și va croi un drum, își va câștiga o bună reputație, se va face iubit de ceilalți oriunde s-ar duce. Până și copiii au fost poftiți să-și bage lingurile de lemn în cana domnului Michaelborn și să bea în sănătatea noastră. După aceea, mătușa mea și Anies s-au ridicat și și-au luat rămas bun de la cei care emigrau. A fost o despărțire foarte dureroasă, toți plângeau. Copiii se agățau de anies și a trebuit să plecăm, lăsându-o pe biata doamnă Maica o bărb foarte abătută, plângând și suspinând la luminița unei palii de lumânări care, văzută de afară de pe apa râului, trebuie să fi licărit ca un far nenorocit. A doua zi dimineața m-am dus să văd dacă au plecat. Pornisă zor pe la ceasurile cinci cu o barcă. Am avut un prilej minunat de am mi da seama ce gol lasă în suflet asemenea despărțiri. Deși nu-i văzusem decât o singură dată în hanul acela de răpănat și pe scările de lemn din Hungerford, totuși acestea m-au părut triste și pusti de vreme ce ei l-au părăsit. În după-amiaza zilei următoare am plecat cu bătrâna mea doică la Gravesend. Am găsit corabia în mijlocul râului, înconjurată de o sumedenie de bărci. Bătea un vânt prielnic și semnalul de plecare fâlfuia în vârful catargului. Am tocmit imediat o barcă și m-am îndreptat spre corabie. Am trecut printr un învolmoșeală de nedescris și am ajuns sus, pe punte. Domnul Pegoti ne aștepta. Mi-a spus că domnul Maicaubor a mai fost arestat odată, pentru ultima oară, în urma unui plânger al lui Hip și că, potrivit rugăminții pe care o făcusem, plătise el datoria. I-am înapoiat banii. După aceea ne-a condus jos între punți și acolo domnul Maicaubor, ieșind din întuneric și luându de braț pe domnul Pegoti cu un aer prietenos și ocrotitor, mi-a spus că... Începând din noaptea trecută și până în clipa aceea, au stat tot timpul împreună, în afară de o scurtă întrerupere. Astfel, mi-a potolit temerea ca nu cumva domnul Pegoti să fie aflat de cele întâmplate. Era pentru mine o scenă atât de ciudată, întunericul mi s-a de adânc și locul atât de strâmt, încât la început n-am putut desluși nimic. Dar treptat, ochii mi s-au obișnuit, lucrurile s-au mai luminat și am avut impresia că totul era ca într-un tablou de ostade printre grinzile mari, printre mărfule încărcate pe corabie, printre inelele fixate cu șuruburi în perete și culcușurile migranților, în mijlocul unor grămezi de saci, lăzi, butoaie și fel de fel de bagaje, luminate aici de decât o lanternă care se legăna, iar uneori de lumina palidă a zilei care se strecura de-a lungul unei pânze sau prin deschiderile punților, se înghesuiau o mulțime de oameni, unii legând noi prietenii, alții despărțindu-se, toți vorbind, râzând, plângând, Bând sau mâncând. Unii se și instalaseră, ocupând spațiul redus ce le revenea, așezându-și copiii mici pe scaunașe sau în jilțuri mărunte. Alții rătăceau buimăciți, căutând cu disperare un loc unde să se aciuieze. În locul acela strâmt dintre punți se îngrămădea oameni de toate vârstele și de toate îndeletnicirile, de la prunci a care n-au decât vreo săptămână sau două în urma lor, până la bătrânii gârboviți sau bătrânele care păreau să nu mai aibă decât o săptămână sau două de trăit. De la plugarii care își mai purtau pe bocanci urme din pământul Angliei până la fierarii care duceau în degreala pierilor pe funinginii și a fumului din țara de baștină.